Dojne nezlostite sa, veď som vás prišiel nakrmiť. Vrchu vás dymomofúkám. Aby ste mi nedali injekciu. Hej, Florian, podaj mi banky so sirupom. Nepočuješ, Florian? Vás tri kúri motika. Kde je ten šarvanec? Florianko! Florian! Loriš. Hej, psíček, čo tu robíš? No poď sem, skoč. Neboj sa, potok nie je hlboký. Chloria! Kde si sa schováš? Starka. hej Starka, kde si? Pomôž mi s občelami aspoň ty. Ávok a No preskoč potok. Počkuň rýchlo. Kde doma volá? Musíme nakrmiť včely. Kam bežíš? Psíček! Psísko splašené, neutekaj predo mnou. Vôli, tebe som sa okúpal. Florian, prebohatý ty na čo robíš v potoku? Ja ti dám gagáne, mamuška. Ja ti dám gagáne, ty Prečo nepomáhaš dedovi? Oj, oj, oj, celý si mokrý. Chod sa To nič, mamuška. Aj tak bude pršať. A čo sa budem prezliekať. Starka, kde si? Veď si vetroplak ako Može Kde si? Podávaj syrup hneď z kraja. A rýchlo, lebo zmokneme. Nebojte sa, sestričky, čeličky. Čo som zobral, to vráť. Bedo, myslím, že ti rozumejú. Rozumejú, to mi Ver. Veď som s nimi rodina. Ale keď si im včera bral plasty s menom, chceli ťa pichnúť. Zúčali tak zúrivo. Ani asi, čo si nazbierali. A vieš čo bzučať, Florian? Bzzz, nekradni, dedo. Bzzz, nám, zlatý medík. <sík> <sík> Barej si im rozumel. <sík> a, a naozaj to vraveli? Hmm, ide s teba včelár, Florian, ale musíš ich za odmenu každý večer so mnou krbiť. Veď nie je konec leta, dedo. Kveti kvitnú a ja mám ešte dva týždne prázdniny. V auguste už treba včielky prikrmovať. Zaslúžia si za dobrú robotu. Mm, a ja, ja by som si dal. Mm, môžem si odpiť z jednej banky? Mm, nekradni včelička, ty sršeň. Oni majú cukrový sírup, ty budeš mať medík. A čo si taký mokrý, ako zmok? Keď ešte neprší. No, neprší, ale škvapka. A ešte sú tu tri banky, dedo. <rý> Rýchlo podávaj, aby sme to stihli, lebo zmokneme ako myši. O, sú ty ale pomocní chlory trúci. robím vám repíkovi s materinou dúškou. A chleb s maslom a medikomauška. a uška. A je ty gagáň. Pravila som či, aby si nechytal tie rybky. Veď sú to obyčajné hlaváče. Iba v muránich voláme gagáne. To veru nie sú ryby na jedenie. Ale ja som padol do vody toho psa. Čo za psa? Na ja zdravie, děto. Čo si zase vymýšľaš, hlava maková? Je to pravda. Za potokom bol pes v mlynárovej záhrade. No za to si nemusel hned do vody skákať. Stál na druhej strane. Taký flakatý havino s ovisnutými ušami. A plakal. Tareš, pés neplače. Tento plakal. Mal také pekne hnedé oči. Ako človek? Ale nevymýšľaj Florian. Skoro som ti uverila. Hmm. Naozaj, mamuška. Hľadel na mňa, ako by chcel čosi povedať. A plakal. Hmm. Hmm. Vravíš, že bol fľakatý Polovnícky pes? S hladkou srstňou a veľkými ovisnutými ušiskami? Odkiaľ ho poznáš, dedo? Hmm. No, poznám, jedného dňa sa zjavil v dedine, taký tulák starý, tuším, sa volá Lord. Lord? Hm, vláštne meno, nenácké, aké si, aké si vznešené. Hm, Veď má slávny rodokmeň, jeho predkovia boli z Anglická známa. Lovecká rasa, ako sa len volajú, joj, hlava moja Dubová. Lordi, no, ty si môj Lord Florian. Chý, že drvek. Poďme sva, poďme veru, poďme poďme <tý> ja sa nechce mamuška, doma chodím spávať o polnoci. No, ja ti dám o polnoci, o polnoci vstávajú vlci a víjú na mesiac. <tíži> do netáraj. V lete vlci nevíjú. U nás v Muráni víjú aj v lete. <tíži> Takto. Aú, aú, aú, aú, či by som len spal? Aú, aú, aú. Tak. A už spí, Florian. Zajtra bude pekne. Napadol nám dáždik. A prídu ti kamaráti z mesta, Spinkaj, spí. Umravčané dvojčatá, ja už mám kamaráta, lorda. Dedo, hej dedo, spíš? Spím a pritom rozprávam zo sna ako môj vnúk. Ako vieš, že sa volá lord? Viem a basta. Povedz, prosím. Aj ja prosím, aby tu bolo ticho. Blíži sa polnoc. A to je dlhá rozprávka. Ale prečo plaka Lebo je starý a oči mu slzia. Neplakal, Florianku, neplakal od únavy, slzio pekné sníčky. Oh, oh, oh, oh. oh. Hej psíček, postoj! Avino, neutekaj. Neboj sa ma, Lord. Oh, ja sa ťa nebojím. A čo si želáš, Florian? Odkiaľ vieš moje meno, Lord? A ty, moje, odkiaľ, Florián. Oh, oh. odkiaľ sa poznáme, pán Florian? Preca z Muráňa, pán Lord? A vy tu bývate, mladý pán Florian? Každé prázdniny, pán Lord, ale nikdy predtým som vás tu nevidel, pán Lord. Lebo som býval v horárni za svojim pánom, ale tohto roky na jar ma opustil. Odišiel do Anglicka? Odyšiel tam, kam všetci raz musíme, pán Florian. Môžem ti týkať, Florian. Nech sa ti, nech sa vám páči. E, týkajme si, Florian, my sme priatelia. Ďakujem ti, Lord. Čo si to vravil o svojom pánovi? Kam odišiel? Ďaleko, Florianko, ďaleko, do krajiny, kam všetci putujeme. Bum. Preto pláčeš, Lord? Nie, ale je mi bez neho dajako smutno. Poď mne, Lord. Na čo, Florian? Chcem ťa Ďakujem, ale ešte neprišiel náš čas, Florian. Oh, oh, oh, oh, oh. Káza sa bežíš Lord? Príďeš aj zajtra? Florián, doma si, Floriš, Floriš, spaktoško, sme my. Aj, mm. Toto tu od rána, kotko dáka. Dobré ránko. Nehraj tu na nás. A dvojčatá, Petra a Palko. Čo si, pipí, Florián? Peter a Pavlínka. To máš dedové trengy? <sík> Pekné. Veď <sík> sa v neho <sík> To je najnovšia muránská Moldavy. Vy frajery z mesta Viede aj ty si z mesta Ale ja som sa tu narodil Preto ti dali také hasičské meno? Prečo hasičke? Lebo naša stará mama povedala, že Svetý Florian je patron hasičov Pri kostole je socha, nevidel si ju Zbrojnosť v prilbe čo polieva horiaci dom Ale mi dali meno podľa... podľa kvetov To mi povedala mamuška Tvoja mama? Čo by, stará mama ja ju volám a muška. Povedal, že mám kvetinové meno a vlastne včelárske meno. Lebo včeli zbierajú pel. to povedal dedo. Aj tak mám šastičské meno. Ešte raz to poješ a takú... Čo a? No aké a? Čo ste na hlavu chalani? Rok sme sa nevideli a už sa chcete piť. Florian... Mhm. Chlorianko... Čo sa výškaš, Pavlína? Poďme na náš dvor. Len si chodte, umrav čanci. Ja nejdem, chod si, Peťo. Ne. Fulian, keby si mám... Keby som sa s tebou mohla pozrieť do dedovej dielne? Mohla... možno. Chcem vidieť tie krásne oblíky. Zajtra. Prečo zajtra? Poď, Pavlína, nehraj sa s ním. Pôjdeme k mlinu. Tam nemôžete! A to už prečo, to nie je tvoj mlin? Lebo, lebo tam majú psa. Zobriem si kameň. Alebo aj ten pes je tvoj floriš, horiš, vody sa bojiš. Opováš sa, to je môj kamoš. Ten pes? Aký je to psiček. Uvidíš. Ak chceš, poď Pavlinka. Pozrime sa do dielne. Keby nám tvoj dedo urobil mlinček, ako pred rokom. Tak krásne klepotal. A potom ti ho voda odniesla, hehe. <hé> Ty si ho kameňom zrazil, kazi svet. Babka ťa aspoň za to zmastila. Žalobám vám! Kazi svet! Už za sa vravčite! si na svoj dvor! Choďte preč! Každú hru pokažíte! Florian, ale slúbil si mi. Kašli na neho, to nie je kamoč. Ja už mám kamaráta! Bežte si, ja vás nepotrebujem! Hasič, hasič, hasič, hasič, Prečo je taký zlý? Ja som sa tešila, že bod zahrame sa bez neho. Ale ja chcem kamaráta. Prečo si taký zlý pečo? Morian je zlý. Vyťahuje sa ako guma z jeho tréningov. ste zlí, zlý, hnusný chalaní. <tým> Radšej to hodím do potoka, ale nepredám. Dedo! O, oh, ale si ma vyľakal. No pozbieraj tie hoblíky. Nechcel som. Prečo sú také ťažké, dedo? Aby s nimi nebola ťažká robota. Ťažký hoblík, ľahká práca. Pozor na dlátka vrtáky, sú ostré ako britva. A podávaj mi ich rad radom, ja si ich pekne uložím do debničky. A prečo nie do skrine, Pavline sa tvoja skriňa strašne páčila. A prečo strašne, Florian? Bála sa jej. Nie, povedala, že tvoja stolárska skriňa je krajšia ako tá ich doma mm. so šatami. A tvoja dielňa... Je vraj krajšia ako najkrajšia obývačka. Ah, táreš, Florian. Radšej mi pomôž Ale voľ nezavadza ich. Choď sa hrať s Peťom a Pavlínou. Ale aj mne sa tu páči, dedo. Máš parádneho oblíky? A tak krásne vonia drevo. Ah, mne už nevonia. Neváš sa, dedo? Na čo ja viem. Som... Unavený. Prečo? Prečo to chceš hodiť do vody? Čo do vody? Vravel si, že všetko hodíš do potoka a nepredáš. Jasné, že predám. Predám aj s devničkou. Predám všetky oblíky, vrtáky, dlátko. A bodajto ničo tá Dedo, čo je s tebou? Dedo, je ti zlé? Aj, trochu sa mi krúti hlava. Aj, aj, no, už to prešlo. No, bež Florianko, bež sa hrať, vnúčik môj. Ja, ja sa trochu poprechádzam po dielni. Dedo, tu si sadni. <hým> Dnes ma boli celé telo. Nemáš peniaze, dedo? A na čo ich potrebuješ? Aha, nazmrzlinu, ty bitank. No, pár korún sa nájde. A ruky sa mi No, pozbieraj si ich, Florian. Nič nechcem, dedo. A ty chceš predať hoblíky. Ho Dedo, našetril som si. Mám plné prasiatko, všetko ti dám. A ty môj sršeň. A ja som si našetril. Ale aj tak všetko predám. Aj tieto truhly? Čože? Či aj tieto truhly? Na čo sú ti, dedo? Ach, to je moja posledná robota. Tie nikomu nepredám. Veď tu už dlho nebudú. Ale čo zdržuješ, Florian? Choď von. Nahneval si sa, dedo? Nie, ale už nechcem počuť ani slobo o truhlách. Ani o hoblíkoch. Tak ma zdvihni. Na čo, ty fíškus? Pozriem čo jednu. Daj pokoj. Nemusíš všade strkať nos. Ty sršeň. Dedo, prečo si od rana taký zlý? No, no. no. Florian, nemám rád, keď soplíš. No, tak poď. Ach, uh, oh, aký si ťažký. Oj, oj, oj. No, nadvihni veko. Ja, ako krásne vonia. Aj to drevo, aj ten papier. To je hodvábny papier. Na čo? Taká pletka. Ozdoba Vonia ako Všetko to vôňa ako keď príde mamuška z kostola Brr Z tých trúhiel ide zima hmm, No čo sa trasieš Choď na dvor Florian Slniečko ťa prehreje No bež si po svojom Predaj aj tie trúhly dedo Tie nemôžem Hoblíky predáš a ostanú či len trúhly No hmm, aj to je moja robota Tebe som urobil kolísku, postielku, máme skrine. Na tomto dome všetky dvere, okná, vnútri nábytok. Stolár musí vedieť všetko, aj tie trúhly, chlapček. Tedo, ja ťa mám rád. Hm, viem, Florianko, no. No, bež už, bež, pri tebe vždy zabudnem, čo chcem. Brch, dále Vydrž, ešte kúsok a hodí hotová. Zať mi to motykol lebo tu zamrznem. Oh, bodajte. A bodajte! A, a je po motike, síne mého Peťo. Radšej nie. pomôž. By sa mi chcelo. Ale kúpať sa budeš chcieť. To nie je váš potok. Potok nie, ale hadie je naša. Aj tvoja, ako minulý rok. No Florian, skoč do vody, ak sa nebojíš hasiť. Ty si hasím, <sňujem> Petro, kýbelé droga. E, Sonári, ja som <sňujem> Čo <rý> to chcela? Vidíš poriadne? Ho blahu. Sr. F. Som automit, tichom. Počuli ste? A čo sme mali počuť? Pes. Kam bežíš, Florian, to bol ho Pes. To bol Lord. Lord? <rý> čo si šíši? E, Pavlína, kam ideš? S vami nie je hra. Napíše, máme, že chcem ísť domov. Len si pí, tu dobre. Ja si budem chytať gagáne. Lord, Lord, kde si? Tu som. Čo za Lorda hľadáš pri mojom náhone? Alebo si prišiel na pstruji, ty koťuha? Hľadám sa mnohúho kamaráta Lorda. Aj toho úšatého, lenivého psa? Poď sem, poď, poď bližšie, neboj sa. Poď, aj toho uvidí. No, vidíš ho, oh, písbojník? Dám sedí v mojej záhrade pri hruške. Lúš! Heklič! Minule mi zdepsil kveť. Ja mu dám. Pozri sa ako vyplaším toho starého lenivca. Napúknem brecko od múky. Tak, chceš aj ty? Nie, ja ho zavolám, aby vám... Čúš! Tu som ja, pán. Dech to vie aj to staré psísko. Hahahaha... <laughs> Ale upaluje, čo? Lord. Pozrime sa, aké má ešte rýchle Lord, nohy. Lord, stoj! Stoj, Lord! Neboj sa! No, kričíš ako keby, Horelo. To ste nemali! To si nemal, ty tuča tučný! Pozrime sa, bez oči veddúša, Tak ja som ti tu, čo? Hradca domov a viac dnech ťa tu nevidím! Lebo dolámem na tebe, tubakuju! Jeja, yeah, zanimieť sa, jejaký veľký. Fíja, to je ale obľúda. A tu má ako čerp? Narastol od minulých prázdnin a ty si nenarastol, Florian. Chyť ho za roň. Ani za nič. Bojko, stavkaj sa o 5 korún, že ho chytím a zastavím. Peťo, Sarka ti to zakázala. No tak, Florian, stavíme sa o 5, alebo o 10 korún. No tak dobre, o mm. stoj. Čerpisco. Pozor Peťo, čo sa ti stalo? Pozor sa Ruka, ruka bolí, ale na chvíľu zastal. Dobre ťa otrepalo zem. Ale Peť Korún vyhral, naozaj a. zastal. Nevyhral, vedúca bol raz s drcou a už ležal. Florian, prečo utekáš? Bolí Peťo? Bolí. Kašlí na ho. Floriš, floriš, capa sa bojíš. No Pavlína, zakryď aj ty. Floriš, floriš, capa sa bojíš. Floriš, floriš, floriš, floriš, floriš. Tuším ťa volajú, florianko Mňa, asi nemá muška. Nechce sa s nimi hrať? Teraz nie. Kde je do? A čo ja viem? Od rána čo si hundre o hoblíkoch. Tu máš mlieko a chlieb. Naber si medu, koľko chceš. Ďakujem, mamuška. Počuješ, Florian? Povala nám pukáčora silnejšie. Hra sa dom nadýchne, hrudník mu praskne a pochová nás. Mm, Neboj sa, mamuška. Dedo povedal, mm. že to sa nesuší drevo. Cezdeň sa v slnku vysuší, v noci zmokne a preto puká. Dom je starý. Niekedy sa mi zdá, Florianko, že sme sa narodili v jeden deň. Dom, dedo a ja. A v jeden deň aj odídeme. Mamuška, no. Mlynard dnes vyplašil lorda. Keby mi ho dedo pomohol nájsť. Lorda? Čo za lorda? Ja ja k toho psa. No, kde došiel kamsi s hoblíkmi? Ha, alebo drieme vo včelíne. S hoblíkmi? Hm? Prečo si mi to skôr nepovedala? Do kam letíš, ty vetroplách? Á, sused. Práve meliem šrot. Mám aj krúpy pre sliepky. Nekúpite? Čo ja viem, Pamätám si tento mlin ešte z detstva. Mleli tu výbornú. Mlu. Aj, čo bolo, bolo. Ja som ten mlin kúpil pre syna. Urobím mu z neho chatu, rozumiete teď? Teda. A dovtedy budem mlieť len tak na hrubo. Šrot, a čo bude treba pre hidinu a pre plasce. Ale tu sa mlelo aj pre ľudí. Á, to je mi fuk. No dobre, poďme k veci. Čo chcete za tie rárohy? To nie sú rárohy! Oh, oh, oh. Ale, no... Pozor Jan. Ako si sem vliezol, zbojník? Okienko, cez pivnicu. Tak ty mi chodíš aj do špajzy? No, nedávno mi zmizla klobáska, aj slanina, aj vajcia. Treba ti klepnúť po prstoch. Ja nekradne. To ty, ale ja vravím... Že... Nekradne. Je to môj vnuk. No, choď sa prezliecť, Florian. Zasa máš mokré tenisky. Chodí mi na pstruhy by chytal všetky v náhone, vodník jeden zelený. Ja? Nikdy nebol som, nechytal... Aj s tým psom, ten mi zasa kúry drhne. Na budúce zoberiem pušovu. Pomaly, pán Mlinár, pomaly s tou puškou. A ty, Florian, hajde domov. Dedo, poď aj ty. Ešte tu mám robotu za robotu. Prečo si zobral ho flíky? Zanieste mi ich dodelne. ich tu. Pán mlinári chcel vidieť. No, aj tak sú mi na nič, keď ma trápi ten vysoký tlak. Pozrite sa. Dajte mi ich za pectol a hotovo. Viac za tie cárachy nedám. To nie sú cárachy. A národy. No. to sú... No, z... no, no, no... To je hoblíky, vrtaky, aj tlátka! No. Kale mi letíš, ty zlodej? Florian, Floriánko, veď ja som ich nechcel ja predať. vám vravím, že je to kmín. <coughs> zlodej, zbojník. no takého vnuka vám nezávidím, suse. Oh, oh, oh. Takého by som veru nechcel. A ja ho veru chcem. A čo náš obchod, pán sused. Obchod nebol a nebude. Ja vám veru, oblíky za vaše otruby a mizerný šrod nepredám. Tý, aký ste len pyšný, majster stolár. Keby ste boli majster Mlinár, aj vy by ste mali byť načo pyšní. Ja si na otrubách dobre zarobím, ale Veď to, vy máte v hlave len peniaze a otruby. Melte si ich, keď iné neviete. Patrnie, Florianko Čo to robíš? Trochu som sa oblial sirupom. No, teraz nesmieš von zo včelína, lebo keď včeli sa cítia sladké, hneď sú na tebe. Utriem si to. No, a čo stále vykúkaš von? Dedo, dnes som videl Lorda. Tam pri Mline. Možno zasa večer príde. Keď príde, nech príde. A kde si ukryl tie hoblíky, Florián. Ale čo keď ten tučo minársky? Naozaj strelí do lorda, dedo? Aj, nah, neboj sa, nestrelí. Dávaj pozor, lebo sa už nahnevám. No. A čo ťa ten pes stále máta? A povedz mi už konečne, kde si ukryl hoblíky. Chcem ho potešiť, dedo. No. Tu máte včeličky, sladký sirupček, dnes sa ochladilo. Čo vravíš, Florian, koho potešiť? Keby som pohľadka lorda, možno by sa trochu potešil. Aha, toho nepotešíš. Prečo? Lebo by potreboval pána. A nemá? Mal, ale už nemá, vec som ti vravil. A kto by takého starého psa chcel? Ja! A možno ty? Nedal by sa ti ani pohľadiť. Bojí sa, lebo každý po ňom hádže kamene. Hádže? Prečo? Pretože je smutný. A ľudia nemajú radi cudzí smutok. No, tak. Hrovota je dokonaná. Včeličky dostanú večeru. A teraz my. A konečne mi ukážeš, kde sú hoblíky. Počkaj, Florian. Kam letíš? Celý si zalepený od syrupu? Neoháňaj sa, lebo včeli sa na zlostia. Teto, no. čo sa no. A tu sa do mňa pustili. Zakry si tvár, aby ťa nedobli pod oko. Trochu ich zadimím. Tak, no. Dedo. No. Pomoc, bež do kuchyne, nedef, Florian, môc, rýchlo bež! Pomoc! No, potvori, čo ste sa zošalili? No, nedef, už aj na mňa útočíte. No, pozri. <sústva> no, najprv priložíme cibulino. No Sme mi dali, aj tu na druhej ruke, mamuška. Tri žiarla. Oh. No, ocot a cibuli ti pomôžu, aby to veľmi nezapuchlo. No. Trpnú mi ruky. Pozri Bude na tie beľa. biele bodky. Strašne to svrbí. No, včely len zlí, štípu. <laughs> Od včely jeho diedu ti trochu zbelie koža, floriánko, ale to prejde. Do zajtra to prebolí. Prečo štípu len zlí? Ja nie som zlý. Ale to sa len tak vraví. No, ešte odstaví obklad a dorá na si chlap. Dedo vravil, že si nechá vždy na pichnúť injekciu od včeličky, aby bol zdravý. Aj ty budeš zdravý. Ale mňa to bolí a dedovi učervenil len nos. No, láhni si, láhni si a už nerozprávaj. Dedo je starý včelár, on je so včelami, rodina vedím v včeličky sestričky a ja má to no spí Florianko spí za dvoročí spíkaj taký krátky a smutný yeah. a dlhá rušná noc pred nami hm. som zvedavá čo tie žihadla s tebou porobia Florianko voje Huh. Florian, Florian, poď von. Lord, ty si? Kde si? Tu, pri okne. Poď von. Počkaj, hneď. Kam ideme, Lord? Kam? Prečo do našej záhrady, Florian? Aká zvláštna noc. Vidím, ako deň. Mesiac je v splne. Kam ma to vidieš, Lord? Len sem. Sadneme si guvčelinu. Guvčelinu nie. Len sa neboj, Florian. Včielky spia. Rozlož ohník, aby nám bolo veselšie. Včeli chrápu? Počujem ich. Ha, <laughs> ha, nechrápu, bzučia, stále bzučia, pospevujú si, aj keď spia. No, ale ja nemôžem. Vieš, Florian, ja sa v vnosi túlam po dedine. Hľadaš ja pána, však? No, odišiel mi tam, odkiaľ niet návratu. No, no raz sa možno stretneme. Nesí hladný, lord? A čo tam pojedle? Môžem ťa pohladkať? Keď sa ti žiada. Akú máš jemnú srst, psíček môj. Á, strašne ma bolí ruka. Vieš, lord, včelky ma popichali. Viem, viem, asi sa pomýlili. Netrápša kvôli tomu. Ja sa trápim kvôli dedovi. Už nevládze robiť. Mm, dedoši už svoje odrobil. Odrobil, ale nech si nechá ho blíky. Keď ich predá, zostanú v dielni len Z... Ach, A kto je to? To som ja, včela trúbač. Včela trúbač? <laughs> A kde máš trúbku? Volajú ma tak. Lebo zavčas rána vyleziem na letáči a bzučím. Trúbim. Bzzz. v včelky do roboty? Nie. Už sú hore. A čo skoro vyletia von? Ja vetrám po noci úre. Počula som, že hovoríte o dedovi. Uh o dedovi. Aj vás sa pri krmení spýtoval, či má pedať hoblíky? Ja neviem. Možno ostatných včeličiek sa spýtoval. Moje sestričky včeli poznajú ľudia lepšie ako ja a chvália si ho. Čo vravia o môjom dedovi? Že má s nami veľa práci. Máme húli čisto Zavesíme sa do chumáča A spíme Aj jedo Vžime spí Spí Ale na nás nezabúra Odmetá sneh z letáčika Aby sme sa nezadusili A ja som odmetal sneh a potom sme vás počúvali cez hadičku. Čo ste počúvali cez hadičku? Varie tvoj dedo, včelý doktor. Oh, oh. Je dobrý, každa, čo nás smára. Keď sme v zime hladné, rýchlo mu to do tej rúrky pošepkáme. Ale na jar, keď kvitne agát, už nemá myslami starosti. A veru Včeli Saroja vyberajú sa novú kráľovnu. Treba im prichystať nový úl. Stará sa o nás, lebo včela nemôže byť sama. Každý má priateľa, len ja nie. Dedo a mamuška povedali, že nemáš priateľa, pretože si smutný. No ja som zasa smutný, preto, že nemám priateľa. Oh, a so smutkom sa so mnou nikto nechce podeliť. Oh. Ja áno, lord. Eh, ty áno, Florianko. Ty si ma pohľadkal. Pohľadkal si ma. <slepírit> Čo je s tebou, Lord? Kam letíš? Nikam, len mi je veselo. <slepírit> Prilož na oheň! Aby vyleteli iskry do neba! Budú z nich hviezdy. Huv, Dosť, <slepírit> dosť, Lord. Už nevládzem! Nebaj toľko, Lord! Počkaj! Podkar! Florian, Florian, spíš a mm. vstávaj, už bude poludnie. Poludnie? Kde je Lord? Jaj, čo čas zase má, ten Psisko? Celú noc si zas na vyspávala, vykrikoval: Lord, tu som. Lor, nebehaj. Čo sa ti snívalo, Florianko? Mm, snívalo? Neviem, máuška. Možno snívalo. Kde je dedlo? Hľadá hoblíky, pílky, vrtáky, už odsvitadnie. Hromží na teba. Prečo na mňa? Brej si ich schoval. No poď. Ukáž ruku, nechť ju pretriem Alpo. ukaž. No čo je, čo je? Bolí? Veď už odpuchla. Strašne ma to svrbí, mamuška. Tak to má byť. Keď rana svrbí, tak sa hojí. No. Jaha. Nad hradom sa mračí. A to už bude každý deň pršať. No by nás vytoký. Och. Jo. A pred čelínom som nechal rámiky. Pomôž mi, starká. No, ja ti pomôžem, dedo. No, zasťa, čeli dopýchajú. Len ty tu seď a rozmýšľaj, kde mám hoblíky. Kde je? Riezol počpríku na povalu. Via, ten je vysoký. Bojíš sa, Peťo? Čoho? Tej výšky. Čo je to strichy udrie blésk? Pojko, Florian tam vyliezol a nebojí sa. Lebo je ja hasič. A ty si strachoprd, ja idem. Najprv hoblíky, blátka, Nebožece. Čo je? Kto to je? To som ja, Pavlinka. Čo tu hľadáš? Chceš sa skýdnúť? Čo ves floríš? Aha, aj kominár prišiel. Mám ťa zhodiť dolu? Len skús hasič, hehe, mám vpadák. Čo to bolo, Florian? Dom sa nadýchuje, Pred búrkou. Čo sa k nemu tisneš? Ja sa netisniem, ale trochu sa bojím. Jej, to je nádhera. Nechýtaj to, lebo sa porežeš. Jej, to sú krásne hoblíky. Čie sú, Florian? Teraz moje. Valíš, čo by si s nimi robil? Skús tento. Úh, uh, čarcha. Čašký hoblík, ľahká robota. S týmto dlátkom mi pred rokom tvoj dedo urobil mlinček. Urobí mi. Čo myslíš, Florian, povieš mu? Poviem. Florian! Florio. Florianko! Domov, lebo prichladíš. Floríš, pitank, Edon. Tu sme! Pšt. Ticho! Ak mi pomôžete, Budem mlinček. A možno nám, to urobi, aj ten vozík, čo už dva roky sľubuje. Zase sa vyťahuješ asi. Prestan, Peťo. Florian, ty si nebodaj tie hoblíky. Poťahol. Veď, kde to ich hľadal? Keby som ich neokrel, už by ich nemal. Ale dnes ich nájde. Sám ich nájde. Ak mi pomôžete. Pomôžeme však, Peťo. Ulož ich, a ty pečo, zober ten veľký oblik? Kde je ten vetroplech? Zmokne do nitky. Veď nie je z cukru. Prechladne, ochorie. sa. Nevravím, uškým sa, no kde ste boli zvukoviať? Pozdravťa, bakuľa. Ďakujem. No, to si bola Ty, tak tebe na Kde zdravým. ste behali? Pribud všok? však, no, no, nevidel si lorda dedo? O, jo no jaký ste studený, tam si sadníte k peci, kúrim od rána, hneď vám dám čajík. S medom, mamuška? Medovkový s medom. Mňa. Joj, všetci treja máte studené nosy. Mňa. Ako kord. Lordi majú studené nosy. Psi a lordi. Lepši! E, e, skap! Ale to? o čo to tára? Chorobe vrabím, skap. Smyzním a chodych. A môjmu vnúčikovi a jeho kamarátom pripíjam na zdravie. <tým> to je čajík. Ten noživý aj mŕtveho. Deda, deda, vete, ľapotež ja ako by si si vypil. No, skús mi nos. No. Studený. Nič som nepil. <tým> Počuj, Pavlínka, či vieš, prečo má pes studený nos? Neviem, deda. A vy viete, páni Lordi, E, e, e, e, e. Hmm? Asi preto, že nemá na ňom sresť <laughs> <laughs> Ani ja neviem ne, no. Ale ja viem <clears throat> Tak už hovor a nenaťahuj nás ako budík No, tak Počúvajte Dávno, pradávno Začalo z obohy liať Lialo sto dní a sto nocí Voda sa zdvihla z potokov a riek Preliala sa cez brehy Prišla potopa sveta ale jeden múdry muž stihol postaviť loď a zobral na ňu popáre z celého stvorenstva, popáriku zo všetkých zvierat, aby sa zachoval rod. Zvierat bolo neúrekom, loď bola tesná, ani dvere sa nedali zavrieť. A pes stál pri dverách, noc mu trčal von, pršalo mu naň lialo a preto ho má odvtedy studený. O, ja to poznám ináč, sárky. Ako, mamuška moja, no, ty si bola vždy múdrejšia No, keď ja. to ty pravíš, musí to byť pravda. Ale počúvajte. Ako sa loď plavila po tom zatopenom svetke v ústom daždi, na jednej late bol drevený uzol. hrčka. A voda zrazu ten drevený uzol vyrazila a do lode tiekla voda. Boli by sa všetci utopili, ale psík strčil do diery ňufák a zadržal bodu. A ryby mu orizali fúzy. <rý> to bol slabý stolár, čo si nevšimol v dreve hrčku. Keby som mal svoje nástroje, hm, ľahko by som dierku zaplátal. A to sa dá drevo plátať? Majstrovi sa všetko dá. Potrebuje na to iba tri veci. bistrú hlavu, šikovné ruky a dobré nástroje. Mm. Ale ja už nič z toho nemám. Ale dedo, nepláš. <rý> Radšej sa choď pozrieť do záhrady, či sa už potok nepreľa. Oj, to Veš? by som nerád, starká. A veru, že hučí, Uf. dudle, bubloce, hukoce ako drak. Ide ste tebou, dedo. Aj my. A ja. Nikam nechoďte. Bodaj vás porantalo, neobsedíte ani za minútu. O, oh, to je mulína, to je riava. Dúpam, že nám most neodniesie. Chodí nám už odnieslo. Pozri, dedo, ten tučiak behá okolo mulina ako spášený. Poďte, pomôžeme mu. Tomu Nikdy. Len poď. On chudák nevie, ako treba zbihnúť stavodľa. Čo sa nám voda z náhonu prelie do záhrady. Hej, sused! Potočte tým kolesom! Zdvihnite stavidlo! Dobre! No, a je to! Takto to robil starý mlinár. Prebytočnú vodu odvazil, aby mu mliň neodnieslo. E, ja to tu zasypem. Ja vodu nepotrebujem. Bude to všetko na elektrínu. To nesmiete. Čože nie? Urobím, čo nie. chcem. Pozrite, pozrite, aký vír. Ten by stiahol pod vodu aj chlapa. Mm. A tuším, toho psíška zobralo. Videli ste? Čo za psíška? Voda ho niesla. Ležal v tej múli utopený. Kam ho nieslo? Koho nieslo? Toho tuláka starého. Dolú potokom ho odnieslo. Aspoň mi nebude kúry na dvore háňať a kvety láma. Jedo, videl si nieco? Nič, ja nič. Ani ja, Ani na... Ale ja som videl. To túlavé psisko voda odniesla. Konečne ho do šľaka odniesla utopenca. Kámejte? Neveríte? Ani ja vám neverím, že vám kto si ukradol hoblík. Nemusíte, aj tak by som vám už nepredal. Z vás nikdy nejaký majster nebude, nemáte srdce, ale za to dve ľavé ruky. Oh. Tak je! Lave, Hoďte lave, mi z očí, lave, lave, lave. sa z mojej záhrady, ja vás nepotrebujem. Je to poďme? Je to klamár. Ale hoblíky ti naozaj nikde ukradol. Hej, hoblík by sa mi zišiel. Treba opraviť po burke včelín. Oď, dedo. poď, dedo, poď, Kam, nikam sa mi nechce. Ani do tvojho dreveného kráľovstva. Poďte do dielne. Otvor trúhlu, dedo. Prúžte, oblíky moje. Aj dlátka, pilníky, vrtáky, pílky. Dedo, vy ste boháč. No a ja vás <coughs> jadám na dvore. Hmm. Oh. Čo sa mi marí? <coughs> Dedo, to sú tvoje kráľovské <coughs> nástroje. <coughs> hmm. Dotrúhli si ich, uložil ty hlava zábudlýva. <coughs> Prečo si ich tam ukryl? Pred sebou, dedo? Sarka moja, no? našiel som všetko, kde som nič neuložil. <laughs> tak sa hľadajú poklady, dedo. Najdeš, kde neuložil. <laughs> pozrite, deti, pozrite, dúha. Poďte sa pozrieť, už neprší. Hovorí sa, že tam, kde má dúha nohy a hlavu, tam sú vraj schované poklady. Áno, brachu, starka, ale trochu inak. <laughs> trochu inak. Či to urobíte na mlyn ako pred rokom? Nie. No, keď sa pripriem do roboty, tak veru urobím. Ale iba ak mi pomôžete. Keď Pomôže, bude píliť, Florian dlápať a ty, Pavlínka, ano. klince podávať. Ano, ano, ano, ano. A nemohli by sme hneď? Je do. No, že nie tak zvurta pochábli. Aj zajtra je deň. Tak zajtra, zajtra, zajtra. zajtra. Lord, kamarád, psyg, lord, ozví sa, zaštekaj. Ukáž sa mi. Počkuj mňa. Prečo nespíš, Florian? Čo tu v noci buntošíš? Včielka trubáč? nevidela si dnes v záhrade Horta? Nevidela, ale tuším, počula. A kto neštekal iný pes? Nie, to bol on. Určite to bol on. Ako vieš, veci ho ani poriadne nepoznal. Chloriá. Ako už nepoznal? Tu pri včlenine som ho pohladkal. Tu som sa s ním hral. Keď si ho priateľsky pohladkal. keď si sa s ním hral, tak je mu dobré. Ale kde je včela Trubáč? Prečo sa mi neukáže? Je tam, kde má byť. A tam, kde je. Nie je sám. Je tam aj s tvojím pohľadením. Na to sa nezabúda, Florian. Tu stačí raz pohľadiť? Raz, či dva razy. Pohladenia sa nepočítajú ako groše. Ale ja som mu chcel ešte čosi povedať. Čo to zezvonilo? Čo to máš? Kľúč. Odkiaň? Diedo mi dal kľúč, odkiaň. Je môj. To je zvláštne. Ako by sa ozval Lord. A ja som ho tuším počul, odkiaľ sa ozval. včielka trubáč. Odkiaľ, kde mu je dobré, ale to už vieš, Floria. tvoj kamarád nás počuje. On ma počuje. Vidím ranné zory, včielky sa zobúdzajú. rais tis tanka na